Köszönöm, hogy gondolkodni egy jobb, mert și Járos Domnului, hogy én majd egy a kártyát Szeretettel minden kedves hallgató, mindenkit, aki csak eljött, hogy ezen az esténi orában, a esténi órában közösen tanulmányozzunk egy Dániától, a Könnyű. Kusztudjul, Körcidám Élem a Daniel könyvének a tanulmányúzása során eljutottunk a 5. fejezethez. Va vorba memorabil, adică de Egy emlékezetes esetemul messzó, mégpedig a falgalirásnak a történetéről. de că și Sajnáljuk azt, hogy nincsen elegendő világítás, úgy a Bibliában nem tudtok minket követni. Dar se spune, se omul se poate mai de asemenea, japonez. Sốtidean az ember jobban rössz fotót is tal. Na tot când remsele concentrăm cu mert închidem ochii, pentru ca să nu vedem nimic. să a apărut, pe un mic sperăm că această lipsă de lumină va însemna un surplus de lumină interioară. Ennek a fizikai világosságnak a hiánya eredményezni fogja bennünk a nevki világossággal a követkei. Vom deschide Domnului la karte a Daniel, capitolul 5, de unde vom ceti de la versetul 25-28. Nincsuk meg Dániel provdét a könyvét, az a könyve 5 fejezeténél, és a 25-töbetről kezdve olvasunk egészen a 28-sabitit. Ia a care a fosz numarat, și împărțit, Și iad a cuvinte. acestor kuvinte, înseamnă că Dumnezeu ţi-a numarat zilne și a túl-s capă. Cântălit înseamnă că ai fost cântălit prin cumpălă și ai fost găsit ușor. Învărțit înseamnă că împărăția ta va fi învărțită, citată mezilor și persilor. És ez az irașa mellegyestede. Mene, mene, te kell uparzi. Ez pedig a e sabatnak az értelme. Mene az a sambalat pe instáma de úrszaglásodat és végezvetet annak. Sekel, az az a mérlegen is hiával Peresz, az az országon a te országod és adatta a méheknek és bennünket lui egy nagyon jelentőségteljes tényhez. Ő din a még a könyvben levő történelmi terjegyzése is bizonyos jövőbeni eseményeknek az úgynevezett előrevetítései. Szóval szinte Ugyanakkor a szent történelmének vannak bizonyos jellegzetességek. D.G.T. És ebben a történetben, ebben a fejezetben bizonyos újat fogunk látni, amely a kalkán ír. Aceste degete scrítoare ne aduk a minte de degetele, care au scris pe muntele Sinai, cire dolott table ale legi. És azok a bizonyos padra írok újat, emlékeztem, mikor ne vendüget, azokra az újadra is, amelyek a Sinai megyen fő táblára írták fel a törőn. Egy, a kapitulat kisztájunk, de vorba despre un sacrilegiu, szavrúzsít de Belshatára. Ebben a biblia fejezetben, egy belsazár által elkövetett törésről van szó. a babilonian este un al capitolului 7, unde cornul un alt de A Damián könyve 5. fejezetében feljegyett szem szemcségtörés, előkéte annak a szemcségtörésnek, amelyet megjövendől ennek a könyvnek a 7. fejezetet, amelyet majd a kicsi fog véghezindít. Totodáta este o aluziért foarte clară, La păcatul împotriva zertfei necurmate, despre care vom uh, studia în capitolul 8, ugyanakkor egy uh, jeltépe is, egy előrebedítése is annak adunnek, amely az engesztelési áldozat ellen lesz elkövetve, amelyről majd tanulmányozni fog a nyolcadik fejezetre. de etikai szentfonul, acest capitol <gül> ne face attenz la un lucru fundamental al Biblii. Ez a fejezet a világok egy alapvető igazságára irányítja a legjobb. Az embernek megadható a szabad választásnak a lehetőség. nu Azonban az embernek tudnia kell azt is, vannak az életben bizonyos dolgok, amelyeket nem szabad mozgatni. Apoi sentința imediată care a fost dată de judecătorul invizibil al cerului din Bozilai Bercsatárm, apoi aziunea vizibilă de pe ítele, pe care a megbírala, hangoztat-o Bercsatárm, înláthatat, prefigurează o altă judecată care se va ține în capitolul 7. Elurejelează o oareamă de judecată, despre care elmit judecată pre-adventă, cu care ocazie se cântă és ez a preadventikítére, amelyek amelyen van mérve minden egyes embernek a jellene. În kapitola 3-a <gül> isztoria ajunge până la căderea Babilonului fizik. A történelmi aztertusak a jutve <gül> ez a cönyvleirja a fizikai Babilonna Aceasta este o prevestire a ceea ce eztem în cealalta karte pro profetică în Apokalipsz, unde se prevestește căderea babilonului spiritual. Și asta este o levetire a unei alte vizândălisne, în care o olvassăm în cartea de ziar și a carte, 14. capitol, care hirveti alergii Babilonului. Încă o semnificație, acestui capitol. <fie> Ennek a capitolului are încă o importanță. Profetul nerelatează ultima noapte babiloniană a profeta a babiloni birodalúi kutolosói iszakája, a irresponsabilitáta Berj a imparatului Berjátsár, Berjátsár kirányákat a területlen, a falsa pace și siguranța în care se aflau babilonienii în fragul distrugerii. A habis bekersheilor és biztonságról amelyben ringadták magukat a Babiloniai a huskulás kisselbeni. Azt a tablou macabru Vedem o altă prevestire. És ebben a gyáltoss képben láthatunk egy másik kókétai előrejeelést. Kókinosti spiritual parcă întreăresc enalul sau ultimei nopți a Babilonului Spirit înainte prăcușiigen. Ami leki szemein is ha már látják a leki Babilónak az utolsó és szakáját annak összevonlása erő. Aceanno actte cristăâni depănăântești vor fi schimbate într-o stăpânire veșnică divină, transformându-se într-un vor de judecată. a a 5 în de 3 părți. În prima parte este descris banchetul și sacrilegiul comis de împăratul deșățat. In a fejezet első része bemutatja nekünk, Velshozat, Irainom, Momulak, Sága, és Sáncsei, A második parte a fejezetben este descris acel scris pe perete. a Scris a művészetben a művészetben a művészetben a művészetben De művészetben a művészetben a művészetben a a művészetben a művészetben a az a művészetben a művészetben a művészetben a művészetben a művészetben a harmadik fejezetnek a jelentése szerint jön, Dániel, megmagyarázza a talon nevőt írást és ugyanakkor eléktárja ez a rész a jövendőrésnek a beteljesedését is. Szcéná a císztúi kapitól, szentjétek urmátor de tokozítség. Ennek a fejezetnek az első jelenete, a következő mondattal kell. Împaratul Belszázar a făcut un mare oszpăc, celoromie de mai mág hajnúi, s-a naut vin Belszá király nagy szerve az ő ezer és az ezer ember előtt volt imént. <tos> de királyon még egy másik estén is beszéltünk. Csoda faktorul, hogy a székolói încă era a babiloniány nem tudott a kisztólii. Annak, de kér, hogy az elmúlt évszázadban ez a babiloni király ismeretlen volt a történelem számára. Azt stíl cu certi tudinek a foszt fiul Ma már teljes bizonyossággal tudjuk, hogy ez a Belsőzár Nabonidnak volt a fia. Sinténkülcsé Nabonid át utoknak pánién in Arábiá, Bershazár irá unarád un És addig, amíg uh, Nabonid az ő nagy seregével arábiai hadjáraton részt, addig ez a Bershazár Babilonia királya. Az a kutonosz polc, adik un banke. Munakságot rendezett. A invistát, mi érdek a És meghívta az ő ebben főn, szerünk, hogy viszke csipra Arbi exagérete. Meggondoljátok azt, hogy a meghívottaknak a száma túlzott volna. <tos> azt feldébám kété illusztrál, luxur orientál, és ezek a tankertek, ezek a mulatságok ábrázolják nagyon is híven a keleti feltetást, <tos> dar illusztrálási hedonizmust, mesopotámiánkatérek karakterisztiként Babilónién, a keleti fényzést és a mesopotámiai hedonizmust is, amely megszokott volt Babilónián. Ön is <tos> szól, én vagyok a a a a pöldényember még taralmuk ilyen a nagyméretű În Az Istorye, csittim, Alexandru cel mare a dat un un pentru oh, 10 de participanți. de <hums> <hums> Noi știm din Biblie, că și a, a făcut un astfel de ospet, și a Biblie a fost nagyméretű nagomar. Tinz, cei mai mari Din istoria omenirii, a fost dat de, asuri nasipital al doilea. Pozi un ban, o treme anului o legnavul banc, că e o să nasipalnic pe comașul victorul, care a, a domnit în Asia între anii 83 și 859. Nu a nici vă hară, nu există, scăzut prin cușare cu acolo, a avut la masa lui 69 574 de 1574 de invitate. És ennek az atijai iránynak 69.574 vendége volt azon a bizonyos lapon. Fac cercet dovedit cu tante Ez egy biztos tény, amelyet a történelmi adatok igazolnak. <té endlich>, <replace> Mai mult söt, o spărțul 10 zile, ez a lapon a 10 napon át tartott. Deci în lumina acestor o mari orientale o spățului Beașa a fost cam familie ezeknek a ezekhez a nagyméretű keleti lakomákhoz hasonlítva behozdák lakomája csak egy olyan kis családi összenyelvevel. De úgy, ami azt, hogy mindezek a nagy lakomák jellemzői a, külön, a különös, he, különös hedonista felfogásnak, amely mezopotámiában jól alfogásnak. Probabil că nu nem Lehet, hogy közületek nem mindenki érti meg a hedonismus fogalmának a töltetét, az értelmii. Majd simplus plusz, egyszerűben kifejezve, este orientárea firească a omului de a bea și si de a mânca, de a kipui. Az embernek a testi orientációja annak érdekében, hogy egyen, igyon és mulasson. De a Saira Babilonie, a Saira Sumerie, mezopotámiai. Igen, ilyenek voltak a babiloniaiak, a mezopotámiaiak, a sumérok. Kvadimarat, ön a Páradé. Biblie, a Császta Orientári Mesopotámián, kötelezé Doniz. Csidin alte szurze extra bibliket Valóban, azt a bizonyos hegonista orientációt megtaláljuk más leírásokban, amelyek Biblián kívül Most jó öntrökött veszte acest a cest vestig folyém babilonián, galdián, alul Nem tudom, hogy ismerősen műveléketek számára, az a bizonyos uh, davidonéjai kádejai hő, hő, ősköltemény, amelynek a címe virgámes. Poemului virgámusi terüna dintre vesztitele si maaile poeme ale antiki A virgámes eposz egyike az okol híres mito, mitoszainak vagy mondáinak. Si a avem de fapt si o... o a totokului. És ebben megtalálható az üzemvíznek egy bizonyos főtéke is. Bevesd a visszaéskrát, mondjam, a Lindmász, a Poén, a Légyilgám és Karik Döbédésté, És ebből a bizonyos egótól szeretnék csak egy részletet kiemelni, amely igazolja a mezokotámiai hegonista felfogást. Hát ez Légyilgám és Dörrésztén úrírja. Ez a Légyilgám és a hallhatatlan sálot. Ahogy Átlököném úr észi a Parázsül Zéjla. Azután megtudja azt, hogy ez a bizonyos hallgathatatlanság az isteletnek a kiváltsága az ajándéka. Enkidő, értékelő Louis Carabinieri-Louis, ő és Fogeleurmat, Szipeurmat, López Párkány. Te, Gilgámes, töltsd meg a te gyomrodat, légy vidám nappal és éjjel. Önfékári Zéfa Oszterbe, Toáide Petricsérén, fékári Napti Könte, Szizsák, minden nap ünnepe és mullas, és minden éjszaka énekei és táncói. Aceasta e datoria omului. Mert ez az emberiségnek a kötelessége. A cispat dat lui Gilgamesh de fapt reflectă orientarea mezopotamienilor. Ez a gilgamesnek adott tanács tulajdonképpen hívent tükrözi a mezopotámiaiak felfogását az életről. Orientare pe care mai târziu și au însușit epapa lor de strălucire olyan felfogásez, amelyet maguk évetetek a romaiak is a birodalom felvirágzása idejele. Pentru că mai târziu, societatea romană avea această zicală, mănâncă și bea, deoarece după moarte nu mai există nicio voluptate. Mert a kisobii romaii felfogásban a polgárok azt hangusztottak, egyer és igyál, mert a halálban már semmilyen gyönyör nem létezik. Vedem că și belsatár, împreună cu capeteniele lui, se orientează după acest hedonizm. Meg vagyunk arról győződve, hogy Belsazár és az ő ezer embere is a hedonista felfogást tette magájével. Ettek és ittak. Szeses italokat, bort És tudjuk, hogy ezeknek az italoknak mi a hatásuk. O oamenii nu mai judecă sănătos, nu mai judecă de la cauză la efect. O zamberec mai nem gondolkoznak helyesen mm. és nem ítélnek az októl az okozattól. Așa s-a întâmplat și în cazul esetében is. Zice că în cheful a poruncit să aducă vasele de aur și de argint pe care le luase tățul din templul din Ierusalim. Borozás közben mond a sazár, hogy hozzák elő az arany és ezüst edényeket, amelyeket elvive Nabucodonozor az ő atya a Jeruzsálemi templomból. A a aur, din templu, din a lui, Akkor előhozzák az arany edényeket, amelyeket elvivenek az Isten házának templomából, mely Jeruzsálemben vala és Ivának azokból a király és az ő főemberei, az ő feleségei és az ő ágyasai és nagyon plastik, és Daniel nagyon plastikus fejezi ki magát, amikor azt írja, hogy borozás közben. Ó, oh, nagyon sok ember borozás közben követettel e, kifogásolható tényeket. Latinii mondta, avejau zikála ceasta, in vino veritas, adiká in vin este adevărul. Létezik egy latin közmondás, amely azt mondja, in vinum veritas, borban az igazság. Ó, oh, ne, adiká, scumpii mei, nu este adevărat. Kedveseim tudjátok meg, hogy ez nem igaz Niciun adevőr nem existett Báuturile acestia, kisztrik a mintea és judecata omului Semmilyen igazság nem létezik azokban az italokban amelyek az embernek a gondolatát és ítélőképességét képességét megbontják Báuturile îl face pe om să uite normele cele mai elementare de moral és de comportament mert az italok azt eredményezik az emberben, hogy elfelejtkezik a viselkedési és erkölcsi normákról. De chiar cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Proverbe 23: Nu te uita la vin. Epanaziet figyelmeztet a Pál dabaszi dekünyve 23. fejezetében, hogy ne nézd abort. În Efeseni spune: nu vă îmbătați de vin, este destrăbălare. És az apostol Péter levélben Pál arra figyelmeztet hogy ne részegedjetek meg bortól, amelyben kicsapongás van. Van vedea din requisitorul, pe care el face Daniel, referitor la fakta reprobabila a belsatár, care este urmária băuturilor. És látni fogjuk ezt Danielnek a beszédében, amelyet a királyhoz intéz, hogy milyen következményekkel járt mindez a király számára. Csi se întâmplă în keful vinului? Mi történik borozás közben? În clipa aceea, versetul 5, s arătat degetele unei mâini de om și au scris în fața speșnicului, pe tencu eala zidului palatului împăratesc, împaratul a văzut această bucată de mână care a scris. Ötălic ver și abban az uralban emberi chezne ujai tune netwere și Iranul, a gyerchiatul szemben a meselt falan, și a tirei neze a stacet a meni irvara. Mâna divină înseamnă judecată lui Dumnezeu care apare imediat. Az isteni kéz jelenti az isteni ítéletet, amely azonnal betövetkezik. Dar sentința lui Dumnezeu nu vine tot atât de prompt într-odeauna după păcatele oamenilor. Azonban magának az ítéletnek, a kimondása, a végrehajtása nem következik be azonnal az ember bétkezése után. El nu ne căzoga fost foarte prompt judecata lui Dumnezeu. Egészségesenként az isteni ítélete azonnali volt. Gândiți-vă la judecarea lui Jeroboam. Gândiți-vă tot chiaroboam el ítéltetésére. Crândi sa uscat pe loc care îl pe proroc amikor azonnal megszáradta a keze, amellyel a prófétára mutatott. Sáu gândiți-vă la judecata prompta a Lui Dumnezeu, care a venit în cazul Lui Anania și Safira. Vagy gondoljatok Istennek azonnali ítéletére, amely sújtotta ott helyben Ananiast és Safira. Dar alte ori considerăm că bunul Dumnezeu întârzie în judecata Lui. De más esetekben Isten, mintha késlekedne az ítéletére. proverb ítéletére. Aúgy egy neti mondás is hangosztatja ezt. Morile Lui Dumnezeu macină lent, dar Sigur. Istennek malmai noson, de biztosan véront. Nincs oda tesz, hogy a művészet nem valunk metáz. Ha, ha csak fut fát terele, és soha sem eris kajtaket vesztést akkor. Ha elkövetetek valami bünt és nem jut azonnal az ítélet... Niciodată să nu vă încumetați gândind, că Dumnezeu nu vede, Dumnezeu nu judecă. Soha nem mereseitek azt gondolni, hogy Isten nem látja, Isten nem ítél. Văzând răbdarea lui Dumnezeu... ...látva Istennek türelmet... ...că mai schimbarea noastră... ...hogy még várja, hogy megváltoz... ...noi nu ar trebui, ca să întindem coarda răbdării divine. Nem kellene fesítenünk az Isteni türelemnek a húrját? Ci... Ar trebui să judecăm să intrăm în sinea noastră pentru a ne schimba cursul vieții și a gândirii noastre mastepăcătoase. Hanem iteryum, sai umba, iteryuk meg a mi életünk focásat și ami bünă gondolkodás. Ce se întâmplă cu impăratul când vede în mâna aceasta care scrie? Deon mi történik a király, amikor látja a falva író kezet? Atunci împăratul a îngăbenit gândurile atât la tulburat, Și izbit unul de altul. a hatodik vers, Ekor a királyábrázatja megváltozik, és az ő gondolatai megváltozik, és derekának inai megoldódának, és az ő térdei egymáshoz verődénet. Muna nevazut, pânána akcióneaz, féről a fi vazut, féről a fi descoperit a Az addig láthatatlan kéz, amelyről Daniel könyvében szó van, bár addig láthatatlanul, de cselekszik. Până acum mâna acționa în taină, dar acum aceeași mână acționează pe față, deci în mod vizibil. Va veni odată timpul pentru fiecare din noi când această mână va fi vizibilă pentru că va descoperi întreaga noastră uh, ființă și întreaga noastră istorie. Eljön mindannyiunk számára az a pillanat, amikor ez a kéz láthatóvá lesz, és felfedi a mi egész életünket, a mi egész történetünket. Az mi titokban, a sötétségben és senki által nem látott összes cselekedeteink. Azokat a szavakat, amelyeket titokban sugdostunk, valakinek a fülére. amelyeket talán senki nem hallott. A És mindezek egyszer csak felszínre kerülnek. Vorveni a Egyszer csak napvilágra kerülnek. De a nu ne kimentem. Ezért nem erőszkedjünk. gândind, Arra gondolni. Că Dumnezeu nu vede, hogy a... Isten nem lát. Sau că, Fáptelési viászanaszadra menjen tájna. Vagy hogy a mi életünk és a mi cselekedeteink titokban maradnak. Szentemplátodát, undeva, valahol történt, hogy un tata a hosszú grizzá uh, tinerilor. Hogy egy édesapa az ifjak gondozása alá került. Tineri vreau să se îmbogățească. Az ifjak meg akartak gazdagodni. Neapărat vrejau moștenirea. Az örökséghez akartak hozzájutni. Da, nu s-au comportat chiar frumos față de bătrân. De az öreggel nem a legsebben viselkettek. Și bătrânul câteodată mai în ciudă, mai de necaz, le spunea, Să știți că dacă, dacă nu vă schimbați și mă, mă batjokoriți mai departe, Atunci n-o să vă dau moștenirea voua. És az öreg édesapa... Talán bosszúságában, de olykor-olykor kijelentette, ha a velem való csúfolkodást folytatjátok, nem adom nektek az örökséget. Pe cineva, și voi most pe Valakit keresek, és az örökséget átírom az ő nevére. Nu aranszat, nu a, intervenit, a dolgok nem rendeződtek, a békesség nem állt be, sau temut, az ifjak féltek, vesztek, că a murit. és egyik nap érkezett a hír, hogy az öreg meghalt. Márok, era pe moart, hogy Halálán volt, mert már talán öreg volt. urmási, au cipat, <coughs> au plâns. És az utodai jajgattak, sírtak. És cu mare fast bătrânul a fost pus la És nagy gyászal az öreget nyugalonra helyezték. És tineri au intrat în moștenire. Az itviak pedig elfoglalták az örökséget. Însă, cum am spus, morile lui Dumnezeu macină lent, dar sigur és hogyan mondottuk? Isten almai lassan, de biztosan örölnek. Sőt, és tényleg szármajd ússzipele a biszérika. És ezek a fiatalok, olykor elmentek a templomba is. itt evangéliek, nu este nicio fapt, nicio taine, care se nu vine la zilei. És az evangéliumból hallották azt, hogy nincs olyan rejtett dolog, ami napfényre nejönne. S akáse diskutál. És otthon beszélgettek. Care și va odată la Vajon. Externo idea mititcunk is naptényre kerül. Căsdarbătrunul deja demult a putrezit. Mertozireg az azóta már régen elrothadt. Și sti adevăr. Și igaz, a az évek az évet a putrezii, az öreg teste szétoszló. Și ieri era ők moștenire, benne voltat az örökségben. Minimul orcutaina lor, neștiuta absolut de nimeni. Și viul a negoristeca titkot, amailor senki más nem tudott. Înse s-a Azonban valami történt. Cámai fost un în familie. Hogy a családban még volt egy halál eset. s, -s, -s când gropári făceau groapa. És akkor, amikor a sírások kiásták a sírt. Állítottak toate resturile, pe kis le-a găsit acolo neuntru, Kidobták onnan az összes maradványokat. Niste te, pe acolo se jucau. Néhány gyermek játszott a közelben. S-odată unul spune celuilat. És egyszer csak azt mondta az egyik a másiknak. Mă! Te! te ez a koponya él. No, padi, hát hát nem, nem élmez. Élmez. Hát ez csak csont. Tréiesztek, nézd meg, hogy mozog. Ah, spune, nem mondj nekem olyat. Ja, oj, ka, nézd meg, hogy mozog. Csak hogy csipse És kiáltani ezt. Bácsule, Bácsule, kránozemíska, kránozemíska. Bácsi, szemiska. mozog koponya, koponya. mozog a koponya. Ah, no, no, nem ne bátesz de Gyeretek, vele. Aljeshit a siirasok. És látták, hogy valóban a koponya mozog. Na egy csófi adva, ez a patítra Mi lehet az, hát ez nem élhet. Szabad szákolom ráok, közelebb mentek, sóhoz utka, obraszk, de desze si gönzi a pintját, ott miskák És látták azt, hogy egy béka van a koponyában, ki akart onnan szabadulni, és amikor nekiugrott az oldalának, megmozdította a kopoyát. Jól fokutszószeg. Természetesen kiszabadították onnan de akkor beleláttak. És akkor vették észre, hogy a koponyában egy ilyen hosszú szeg van. Mi lehetett ez? Ki tehette ezt. Kösztem nem de martipula. Ez nem halt meg jó halállal. Imediat fost anun autoritățile. és azonnal értesítették a hatóssághot.t Vizsgálatot folytatta, folytattak. Și fosti tineri, acum și ei mai és az egykori fiatalok, akik most már idősebbek voltak, A foz arésztsz pélo És nem kellett túl sok kérdés feltenni ahhoz hogy bevajják, hogy ők ölték meg az öregembert. embert. Au ajuns în És öreg a bătrânețe ajuns És öregkorukra a tömlősz bejutottak. Tajna lor nu a putut fi dusă, nici chiar és titkukat nem vihették a sírba. Kedves testvéreim, hagyják talán titkukat a sírba is viszik, mégis mindezek nem maradnak titkok fenn amennyire. Mert mindezeket ugyanaz a láthatatlan kéz feljegyzi a mennyei könyvekbe, úgyhogy majd tanulmányozni fogjuk ezt a hetedik fejezetből. Când a văzut a de pe perete, a kezat a palon lerö a falon asemănătoare Akkor azonnal a gonosztetett elkövetőknek a reakcióját El în mintea lui. El desch lui. És az Inoi megoljonok. de celălalt. Térdei Toate acestea sunt unei Mindezek hűséges leírásai egy nagy félelem. vă la scena aceea când va veni Domnul Iisus Hristos ca Gondoljatok judecător și Gondoljatok csak jelenetre, amikor ami urunk eljön, mint nagy király és nagy bíró. În Apocalips capitolul 6 ce, sp ce se spune? Iser, könyve care s-au opus lui azok, akik ellene álltak. Cikerim dias a, a életükben egy határozott nemet mondtak a megmentő egyelemnek. a Szent Író János leírja, la stânci, la, hogy mindezek a sziklákhoz fognak menekülni, hogy elrejtőzzenek chip hazagatain. Crediți a és az fogják kiáltozni hogy esetek mira és rejcetek el mi akkor pericine din fața celuia care aki a felhőn jön uu nu ar fi mai bine nem lenne ejob vajon hogy már most să ne punem viața noastră a mi életünket helyezzük biztonságban. És tainele noastre să le mărturisim care a murit pentru toate păcatele lumei. És minden bűnünkent vajuk meg annak, aki meghalt az egész világ bűneiért. Pentru că atunci, hogy akkor majd, să nu fim plin de și plin de teamă, ne legyünk tele sígen és félelem ne, și să venim cu bucurie în fața lui zikând, uite salvatorul, uite mântuitorul nostru în care am crezut. Hanem, lepjünk öeleje örömmer mondvan, hogy a mi, istenünk, akit mi vártunk. Dar istoria se repetă și în capitolul acesta. O zumbana történet megismétlődik ebben a fejezetben is. Ce am văzut în capitolul al II-lea, omitlatunk a második fejezetben. Astrologia a fost în derută când li s-a cerut să spună care este e, somnul sau care este viziunea împăratului, hot acilla viósok zavarbejöttek, amikor amikor amikor mekellet magyarázni, hogy meik a királyalma és mit is jelent. Împăratul strigă în gura mare ca să îi se aducă cititorii în stele, Haldési gicsitóri, erősen kiáltozik a király, hozzák elő a varázslókat, a kárdeusokat és a jövendőröket. <tos> si faciniste és ígéret is ter. Orci ne vatilko is Chris Ariát va tölkui, ciassta, si mavatlkoi, a va film cu burpur, va pur tanci sor, de good, svivává loculat trailer in körmíram paracie. Akárki legyen az, az ember, aki elolvassa ezt az írást és annak értelmét <tos> megjelenti bíbor bíborba öltözik, és arany lánc lesz a nyakában, és mint harmadik parancsol az országban. Felteszek egy kérdés. De csinál trailer? Vajon miért, mint harmadik? Decenál dőjely? Miért nem úgy, mint második? Tudtok-e válaszolni erre? un răspuns? Tutto -e cavallo Ime egy bizonyíték arra nézv, hogy Belsazar társ volt. tehát lui a fost împăratul Nabonid. Az ő Nabonid volt a király. Beșazar era al doilea regat. -s -a második volt a birokrat. És taron a harmadik helyet annak, aki az írás megteheti. Toți înțelepcii a au intrat, dar n-au putut nici să citească scrisoarea și Au mind, dar n-am az iras, sem annak értelmét megfejteni a Oare De de, n-au putut citi scrisul. Vaion, miért nem az Comentatorii se împărta aici în trei grupe. A Biblia magiorazok három csoport ha fel itt. Una dintre ei, adică o grupă spune că n-au putut o citi pentru că erau prea băuți. Egyesek közülük azt mondják, azért nem tudták elolvasni, mert igen ittasak voltak. Ense trivi se va tragat inicia. Azonban szeretével hívni valamiről figyelmeztetni. Baúti rá, belsázar, baúti rá, baúti rá a kaptényile. Ittas voltak király és a belélegző főembere. De a varázslokat és a üvendőlőket házaikból hívták el, hogy felcsék meg az írás. Elena White când descrie ezt a White Hallen mikor leírja ezt a jelenetet? Sponegke. Azt mondja, că tekintve, hogy az írás ragyogott din cauza a nu se putea Az írás nem tudták megfejteni annak rendkívüli fényessége miatt. Mai altă părere, a treia, Még van egy harmadik vélemény is. Még pedig. Uh, lehetséges, hogy ez az írás nem ékírásos volt, Cs? hanem În litere cananite triunghiulare sau pătrate, cum sunt cele arabe și evraice. Harum zăgleti canani i-ar fi putut, sau pătrăgletes heber, sau pătrăgib șemita Probabil că adevărul este e, părerea a doua și a treia lehet úgy a második és a harmadik vélemény a helyes. Probabil și strălucirea Sztristelui, dar probabil și forma literelor. Lehetséges az írásnak rendkívüli ragyogása is, de ugyanígy a betük alakja is. Atunci când imparatul ajunge la panică, spaimă, és akkor amikor a király félelembe és panicba esk, segítségére jön az anya királynő, și intervine în favoarea chemarii lui Daniel și teszi Daniel a ascultați cum îl caracterizează pentru că dânsa -a adus aminte de alte descifrări ale lui Daniel. E meg hogyan jellemzi Daniel, mert ez a királynö emlékezett Dánielnek más megfejtési nu pentru că s-a găsit la el, la Daniel, numit de împăratul Belșazzar un duh înalt, știință, pricepere, putință să tîlcuiască visele, să lămurească întrebările grele și să dezlege lucrurile încălcite. Se fie chemat, dar Daniel és el îți va da tılcuirea. Mi-a voi Daniel bănochit aki taki ráj nevezet, nagyobb lélek tudomány és értelem álmoknak magyarázata, és titkok megjelentése és rejtélyek megfejtése találtatot. Most azért hívattasék elő Daniel, és ő megjelenti az életet. És a cum vedem tılcuirea și împlinirea scrisului. Most pedig lássuk a magyarázatot és az írásnak a beteljesedését. A Daniel a fost adus înaintea împăratului. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel Ere Daniel a király elővítették, szól a király és mond a Danielnek. Tu ezt Daniel acela, unul din princ de rázbojai lui Iuda, pe care i-a adus aici, în Iuda, meu, împaratul? Te vagy éi ama, Daniel, aki a Iuda berifogjog fiai közül való? Aki idehozott a király az én atyám Iudából? Când se putea petrece această scenă? Vajon mikor játszódhatott le ez a jelenet? A că noaptea s-a terminat, adică a fost ocupat Babilonul, tekintve még azon az éjszakán Babilont elfoglaltak, noi știm ferm din istorie că Babilonul a fost ocupat în anul 539 Mi a történelemből tudjuk azt, hogy Babilon elesett Krisztus előtt 539-ben, 538-ban. És most végezzünk egy számítást. Durând căbază, ca captivitatea lui Daniel, au la Daniel a fogsăgă, făcând un mic calcul, deja se afla de cel puțin 66 de ani în Babilon. Etki számítás végezve mehirthetjük azt, hogy legalább 66 éve a próféta a fogoi volt Babilonban. De că el a fost un tânăr, un teenager és ha fiatalegy amolyan tizenéves volt, akkor lácia, hogy Daniel kutya száibe, őntre 80 és 84 éves. Ez alkalommal Daniel már körülbelül 80 84 év közötti idős ember lett. Ensemnek generációk tisztára lauhitat komplet. És úgy tűnik, hogy az ifjú generációk 5 teljesen eltelt. De nincs egy tím, kint valamely jön egy krízé, és náló nincs a szolúció. De Mind. minden esetben, amikor az emberek válságba jutnak, és már semmilyen megoldás nem királytik. Trebuie trebuie să vină lui Dumnezeu, pentru că să arate o ieșire din impas. Jönniük el Isten férfiainak, Isten embereinek, hogy mutassák meg a kiutat a záhutcából. Împăratul îl linguşește pe Daniel. A király hízeleg Danielnek. Și îi face És ajánlatot tesz neki. Am aflat că tu, versetul 16, poți să tâlcuiești și să dezlegi întrebări grele. Acum, dacă vei putea să citești scrierea aceasta, să-mi o vei fi îmbrăcat cu purpură, vei purta un lănțișor de aur la gât și vei avea locul al treilea în cârm cârm cârm cârm cârmuirea împărăției. De felulet, asta a lăutat, că te-ai făcut această așteptă așteptă așteptă așteptă așteptă așteptă așteptă așteptă așteptă așteptă așteptă așteptă așteptă așteptă așteptă așt Bíborba öltöztetel és aranylánc lesz a nyakadon és mint harmadik uralkodó az ország. Daniel de lótna Daniel nem érezte magát elvagottat. Dínkondra. Ellenkezőleg. Refúze. Vissautasított. Pendukei a pasul următor în Mert tudta, hogy mi lesz a történelemben a következő. Saját sem a kacsti imperium, sem hmm? a kacsti lokal tréia, ilyes te numarát, nul zile. Isté numarát en óre, sajókéren minúte. Ésráiébret, hogy a birodalom idéješ enekat ízcségnek az idéje megvan számlálva nem a napjai, hanem az órai, a percei. Daniela, vesztesen dátte ena interempáturi. Ered Daniel felele és mondta kiráinak. Cinec dárule. A jándékaid tiéd legyen. Si dalt ugyarasz pedig letele. És adományaidat másnak adja. Tútus. Voyititím, Imperátus király, és jövötilkui. Mind az által az írást elolvashó makiráinak és jelentését megmondom néki. Jajkum, urmja ez a pledoríe en favóre a Iudánezeu magnifica, amit aje ce privéste tot a tartalú a Daniel. <coughs> és most következik egy olyan Isten dicsőítés, amely kiemeli nagyátessi Daniel könyvének eme fejezetét. Imperátus. Dumnezeul cel prea înalt dăduse Tatălui tău, nebucat nețar, împărăție, mărime, slavă și strălucire. Te, ochi, o, Cirai, a birodalmat și instan și mlătoșagot și dicioșegat și pistărségat adă Nabucodonosornak, a te o, Și din pricina mărimii pe care i-o dăduse toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile se temeau și tremurau înaintea lui. És a méltóság miatt, amelyet adanéki a népek, nemzetek és nyelvek mind féltek és rettegtek tőle. Kecsimparátulom a Rápicsine volya, és Leszámpiaca Pecsine volya, Önölcsá Pecsine volya, és Szkobora Pecsine akit akart, és életben tartott akit akart. Felemelt akit akart, és megalázott akit akart. Dar. Kundi Szang Günfát Inima, Pietrit Duhul, la Mándrije. A fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc și a fost despuiat de slava lui. Demicovasive, cu și o că megkemin, de megat alcodotan, levete căză virodolmana Kirai Sekiblă și A fost izgonit din mijlocul copiilor oamenilor. Inima s-a făcut ca a fiarelor și a locuit la loc cu măgari sălbatici. I-au dat să mănânce iarbă ca la voi. Și trupul i a fost udat cu roa cerului până când a recunoscut că Dumnezeu cel prea înalt, Peste împărăția oamenilor, și că o dă cui vrea. És az emberek fiai közül kivetteték, és az a szíve olyan mint a barnoké és a vadszamarakkal lön az ő lakása, és fűvel etették őt, mint az ökröket, és a teste égi harmattal öntöztetett, míg megismeri, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek országán, és azt helyezteti arra, akit akar. Prorokul ador ritka önbarátulszasaduka mintedé szoldi. A profeta szerette volna a emlékeztetni a történelemre, ca imparatul să din istorie, hogy a király tanuljon a történelemről. înszá és Belšazar era ca și Habsburgi, azonban Belšazar is csak olyan mint a Habsburgok, despre kare scrie un mare istoric, akikről azt írja egy nagy történet, író. n-a învățat nimet din istorie, dar a uitat totul. A történelemből semmit meg nem tanultak és mindent elfelejtette. N-a învățat nimic din istoria precedenta a Babilonului și a uitat totul. Belsațar Babilonnak előző történelemből semmit nem tanult meg és mindent elfelejtette. Poate se întâmple și cu noi, exact, cum s-a întâmplat cu Habsburgi și cum s-a întâmplat cu És velünk megismétlődhet pontosan az, ami megtörtént a Habsburgokkal és Belsozárral. Înainte noastră s-a perindat istorie după istorie. a történelem. Istoriu umană, istoriei familiale, istoriei ale națiunilor. Az ember az emberiség történelme, a család történelme, a nemzetek története. Vare noi am învățat ceva din această istorie trecută? Vajon amutnak ember a történelméből tanultunk e valamit. Nú cumva am uitat și noi lecțiile pe care le ridică istoria. Vajon nem felejtettük -e el azokat a lecshiket, amelyeket a történelem erinkt. Nú cumva nem am și noi de a fi ispitiți de păcatul luciferian al mândriei. Vajon nem e <coughs> bennünket is a luciferi büszkeség. Așa cum și acest împărat belja-tar s-a îngânfat în mândria sa de prim om al Babilonului. Uia, ez a Belsazar felfuvalkodott az ösztönségében, mint Babylon első embere. Noi am mai zis într-o seară, este megemlítettük. Ki Maria prorocul este ca să arete inima păcătoșului. Aproape i-a hivatase a, hi a bünös embernek a szívele. Ke Maria prorocul, ki Maria evanghelistul este, ca totdeauna să spună de pe amvon, tu ești omul acela. Az evanghelistal hivatása hangoztatni a szoszikról, hogy te vagy az az ember! Vedeți, acum, un exemplu strălucit al Lássátok meg a provétanok, ember dar... a radiogó példáni! a lui Sunt aduse la vileag, I se citește în față! Beljátszár felszínre kerülnek, A, -a semébe mondják! Dar tu, Beljátszár fiul lui, nu ți ai smerit inima! mecar că ai știu toate aceste lucruri. Te, fia, nem a meg a szívedet? Noha mindezt tudtad. Acum i se înșiră cinci păcate grozave ale lui Berșața. most 5 împotriva Domnului Cerurilor. Primul păcat. felemelkedél az ellen. Apoi. Adică primul păcat că s-a înnățat împotriva lui Dumnezeu. Vasele din casa lui au fost aduse înaintea ta și ați băut vin cu ele tu și mai mari tăi nevestre și țitoarele tale. și te și a te Primul păcat că nu s-a smerit, al doilea ca s-a împotriva lui Dumnezeu, Și al treilea, a comis păcatul de sacrilegiului, necinstind vasele Sfinte din Ierusalim. Harmadik bűne pedig a szentségtörés meggyalázta a Jeruzsálemről elhozott szent edényt. Al patul Negyedik bűne. Ai laudat pe Dumnezeu de argint, de aur, de arama, de fer, de lem de piatră, car nici nu văd, nici naud, nici nu nimik. És az ezüst és arany vas vasfaj és köi isteneket dicered, akik nem látnak, sem nem hallanak, sem nem értenek. Al cincilea a lui Belšața, Belšazar. Belšazar ötödik bűne. Și n-ai slăvit pe Dumnezeul, în mâna căruia este suflarea ta și toate căile tale. Az isten pedig, akinek kezében van a telelked, és előtte minden te utad, nem dicői De aceea a trimis el acest cap de mână, care a scris aceasta. Azért küldetett ő általa ez a kézési jegyeztetett fel ez az írás. -e, a és ez az írás, amely feljegyzetet. Mené, mené, tökél, ufar sín. Mené, mené, tökélt ufar tradus. Lefordítva. Numarat, numarat, kintarit, si impercit. Megszámolva, megszámolva, megmérve és elosztva. Iată că tylko în acestor cuvinte. Eș îmi ezecknek a savaknak a magyarázata. Numerat! Megszámolva. Însemnecădünnezeu că numărat zilele domniei și i-a pus capăt. Az az Szambavette Istenote országlásodat és véget vetett annak. Spuneți-mi, vă rog, Mondjátok meg. Káre om, oarecare din împărăția acia ar fi avut curajul să spună așa ceva unui împărat oriental. Abban a birodalomnak, abban a birodalomban, melyik embernek lett volna bátorsága ilyesmit mondani egy keleti királynak? Niciunulja. Senkinek. A a Ina a profétának a felelőssége. El trebuie să adevărul. Neki meg kell mondani az igazság. A profétának soha nem szabad álarcot viselnie. E, a profétának soha nem szabad álarcot viselnie. A Dumnezeu tődeauna trebuie să, să vorbească la subiect, és trebuie să spune exact conținutul soliei lui Dumnezeu. Isten prófétájának beszélnie kell a tárgyos és pontosan elmondani Isten üzenetét. Deci a mulți împărați l-au pe prorocs. Ezért nagyon sok király gyűrölte a profétába. Gândiți-vă Ahab. Gondoljatok csak Ahab-ra. Nu mai ai pe altcineva? Nincs még egy profétád? Întreabă celălalt rege. Kérdezte a másik király. Da, mai este unul. Még om. van egy. Mai este, dar nem place de el. De azt az embert nem szeretem. Un care mica. Egy bizonyos níkeálsa. De ez a De az ember soha nem jövendőlt. De kiáll? Hivatom, de tud meg, hogy mindig ellenem fordul. És küldik a szolgákat. Hite, csak a többi trofétához, profit így meg így jövendőlt. Terok, beszélj velük te is összhangban. Deci De a fost pregătit? Tehát Mika ás fel lett készítve és Mika sosejte és megérkezett. Ai din partea Lui Dumnezei vrő descoperire? van -e jelentésed az úrtól? Să măsui la Ramoth Gilead? Menjek e fel Ramot Gilead ellen? mine? Velem lesz az úr. Și prorokul îl pune la încercare. És a proféta próbára teszi a királyt. Vrei, ca să-ți prorocezi după cum tu dorești? Profetajak úgy, ahogy te szeretné? Megteszem. Da. Igen. Úrkatén. Menj! De uh, Nu stím. Kum au sunat acceste cubinde? Nem tudjuk, hogy hogyan hangoztak ezek a szavak. Daren barátul láncelez. Azonban a király megértette. De ky te örszeth spun, szem spui numayadi Hányszor eskesedek még arra, hogy csak az igazat mondja. Igen. Adevărul te interesează! az. igazat akar. hallgass meg király. Lan pe dónul. és a parti és a továbbiakban elmondja az üzenetet a dombostársap. és végül felkiált. Menjen haza az egész nép? Și atunci ahab spune. és akkor azt mondja a hab, Mit mondtam neked? Nincs oda, hogy omlástan, hogyha prórocit bőne. Ez az ember soha nem jöhet emberi old. Kiderül, fogjátok meg. Kiderül, zárjátok el. Ön egy vagy vele napos biruitor, amik gyöstagyen vissatér. La fris, la legat. Megfogta és megkötözték. Mika introdára is püne. És mika is még csak annyit mondot De kétveintuar, c. Santos. Ha békeségben vissatérsz, hát oncsa a devaradunész a návorbében mire? Akkor az úr nem szólt általam. Santos? Vissatért. Nem. Láttátok? Oameni, többé-olna, audorit, kássa istruniasz k peoameni luj Dumnezeu, de a tinei sónulúj, de a vorbi în kontextul dorit de el. Az emberek mindig oratorieketek rábírni Isten embereit, Isten próveteit, hogy az ők szájüszük szerint beszéljenek. Lumia nu a schimbat nici és a világ azóta sem változott meg. Despre predicatori ultimele lor zile Timoteushoz intézet levelében, az utolsó idők hallgatójól és prédikátorai. Köszhor stränge niște vorbitori, niște proroci, niște care să vorbească în contextul dorit de ei. Hogy iga ige választanak aki akaratukkal összefüggésben beszélnek. Ső le vorbeassak pe plak. Tetsésük szerint beszél. De ce? Miért? Ce le spune? Mit mond ott az irás? Nem tudják elviselni. Sólja lui Dumnezeus gândere puțin urechile lor. Isten igazsága, Isten üzenete miatt viszket a fülük. Stimată soră, kedves testvéreim, kedves testvéreim, Uitați-vă puțin în lăuntru inimii dumneavoastră. Nu cumva doriți astfel de predicatori? Care să vă vorbească de bine? A cea io dol care se va laude, de. Atic diria care se spune lucruri foarte pompoase și frumoase, de fără conținut. A eicaș seiv dolgoovat mudianat, azi un ban tarta omniilcuririete. Nu cum va văie frică de soldile adevărate și reale ale lui Dumnezeu. Mai eu nem felte ca șteek igaz eș valoos zentă itul. Deabunul Dumnezeu, adea eu ștea ca mintea noastră și judecata noastră să fie sănătoasă. Hogy legyen ép és egészséges, ami értelmük, amit ítél utéveszünk. Ami szívünk legyen a helyén. És mi mondjuk. Vorbește, Doamne, căci rogul rog. și roaba ta ascultă. Mert haja a te szolgád. Adikă să vrem doar numai voia lui Dumnezeu, și nu voia noastră. Azaz, óhajciuk, mindig, Isten akaratát, és nem a magunkét. Cântărit înseamnă, că ai fost cântărit în cumpână, și ai fost găsit ușor. Te kell, azaz megméretél a mérlegen, és hiával találtattál. Ha mi életünk oda lesz helyezve az örökkévalóság mérlegére, Și va fi és a másik fi oda legea lui Dumnezeu. Isten törvénye, mindazok vor sta lor dreptate Mind azok akik saját igazságukban akarnak megállni Isten színe akik hit által nem fogadták el Jézus Krisztus igazságát, amely egyenlő Isten törvényével és akaratával, hát sta în lor goliciune, cum spune cuvântul. Mindezek az ige szavai szerint saját mestelenségükben fognak megmérni. Ó, oh, nu se va spune sus, în ceruri, unde se oamenii și karakterele, Cântărit, cântărit, și găsit prea usor. És akkor el fog hangzani fenn a mennyben, ahol az emberek jellemét megméri, Hogy megméretet és hiával találod. Împărțit înseamnă că împărăția ta va fi împărțit Și mezilor, și persilor. Perez, azaz elusztatot a te országod És adatot a médeknek, és perszáknak. And a țar dat the l-a pe Daniel, a Akor, és Daniel Biborba és arranglant e, a Și a declarat că e, are adică de ținutul al 3 és felőle, hogy ő parancsol mint harmadik az országban. a És most következik a tragedia, figyeljete. Dar chiar in Beja Tsar-ul împăratul Haldeilor a fost omorât. az Iszakán megöletik belszára Kaldeusok kirája. Și acuş mâna pe împărăție Darius Irán care era în vârstă de 62 de ani. Isomid Darius foglalál az országot, mint egy 62 eztendős korában. Babilonul era în presură de Cirus. Babilond körülvették Círus Hadai. Și de către soțul lui Kxares al II-lea, care mai purta numele de de Darius és ott volt az ő aposa, a második Kyaxares, aki még a Darius nevet is viselte. Din descriere lui Xenophon grecul, stím, că acest Kyaxares, Darius, avea 62 de ani, și era socrul lui Csir, Xenophon. Xenophon, görög történész feljegyzéseiből tudjuk, hogy ez a Kyaxares 62 éves volt akkoriban, és Círusnak az aposa. Babilónul avea o dublăn teritúr, adică e, dublă fortifikácie. Babilonnak kettős várcala, kettős megerősítése volt. Sir nici n-a încercat niciodatáta Să-i scaladeze aceste, uh, aceste ziduri. És Sirus sohasem kísérálte meg Hogy hatoljon át ezen a falon. Babilonul era împresurat Babilont körülvette Și Nu se întâmpla nimic. És nem történt semmi. Totuși s ceva. De valami még is történt. Înăuntr trăiau în pace Și în siguranță. Ben, az emberek békességben és biztonságban élt. Pentru că dusmanul niciodată n-a încercat mert az ellenség sohasem kísérelte meg az ostromot, a rohamot. Tânărul și neexperimentatul împărat Belsa-țar s-a simțit într-o de siguranță, de a kefui. Ezért a fiatal és tapasztalatlan belsa király biztonságban ringatta magát és mulatozásban. În acest timp departe, eș și 1000 unde nu se putea vedea de pe zidurile Babilonului, au va nu a mai putut el aflat de Babilonul de oameni sau 100 și 100 de mii de oameni lucrau și făceau un nou vad al Eufratului. Az oamenii tizesei și sâzezei lazosan dărgustat, ca să facă un nou <coughs> medreț al Eufratului. Cei din cetate nu observară și nu știură pentru că erau împresurati. A várberiek mindenről semmit nem tudtak, hiszen körül voltak fogva. Cia, és azon az iszakán, amikor megjelent az írás, Eufratul a fost, a fost dat într-un alt vad. Az Eufrát ezt elterelték egy másik mederbe. Însză, Fluviu avea un vad foarte adânc și mare, care trecea prin cetatea Babilonia. Azonban a folyamnak széles és mélyedre, a falak alatt, áttfolyt Babilón városan gyad á Panikus. Exzer csak a víz már nem folyt, si ön vádul römáz invadat persánin de és az üresen maradt folyomedrán keresztül a perzsák behatolta. És a noaptea aceea a fosz zekujt, és Belszára És még azon az éjszakán babilón kifosztották, Belszára pedig megölték. Era ultima saj szansză, és Ez az utolsó lehetőség volt az ő számára, amelyet a nem volt. Ultima noapte babiloniană Sín Babilon utolsó éjszakája, amely részegeskedésben és mulatóságban telt el. Kedves lélek. Tei gondosítsd dumnátá, kei gondosítsd a ultima chance. Gondoltál-e valaha arra, hogy meg számodra is eljön az utolsó lehetőség? Tei gondít această seară și noapte să se transforme în ultima ta seară sau ultima ta noapte? Fraților și surorilor, v-ați gândit că eventual astă seară ați putea să ascultați chiar ultima predică a vieții voastre? Kedves testvérek és testvének, gondoltatok arra, hogy ma este talán életetek utolsó predikációja a játok? Scumpi suflete! Kedves lélek! Te-ai gondit la faptul, că în seara aceasta ai putea, eventuál, să ai ultima szansă de a-L primi pe Iisus Hristos ca mântuitor personát? gondoltál arra, hogy ma este előtted az utolsó lehetősége annak, hogy fogadjál Krisztus személyes megváltoznak? nu ne jucăm cu Harul Lui Dumnezeu. Ne játsodjunk az Isteni kegyerem. Sze pentru veșnicie. az alkalmatal az örökké valóságva nézve. A istét érmină capitolul. It er véghet a fejezet. Ezenői nyugom terminá aici. Azonban mi nem fejezzük be itt, ci, hanem vom extrage patru învățături din acest capitol. Eduo fejezetből leszerelnék vonni négy tanúságot. Miéked pedig? Prima invocatura, az első tanulás. Si nos szintem a semanatorlúi belsza Mi is belsza zárhoz vagyunk hasonló. Invocem forte greo, daruitem forte usor. Nehézen tanulunk és könnyen felejtünk. Faraón, nabukad nabukadne zár. A belsza zár. és belsza zár. Irau ituti fără dăkenia. a intervenit de multe ori în viața lor. Isten a Când au scăpat, a Astfel au, au provocat venirea Dumnezeu asupra lor. suflete. Ai fost în nenumărate în viața Voltál a életedben számtalan esetben, zsákutca, la simcit pe bunul dumnezeu că intră în mod vizibil, în mod sensibil în viața És ír ez az, vajon hogy Isten érezhetően, láthatóan belép a te életbe? Ai scăpacte a ijurat. Megszabadultál és megkönnyebbültél. Voi ai uitat totul vajon te is mindent elfeledtél. A urmat a mare a vieții tale, pe care l-a a e vajon életedben az a fordulópont, amelyet Isten látni szeretne a te, te életedben. Nagyon nehezen tanuljuk hmm. meg a Szent Tudomát. Apoi uităm la prima tentație acelui rău. És azután hmm. rögtön elfeledjük a gonosznak legelső próbálkozásának. Gondoljátok meg. Până unde, până când vom duce acest joc riscant? És milyen gondolkodnink folytatjuk ezt a kockázatos játékot. a do ambetzura a capitolului. Ofiaiaznak egy második Tanúsága. Știți că nu există niciun adevăr, nici în vin și nici în îmbuibare. Toți meg azt, meg sem a borban, sem a kicsapongásban, sem milyen igazság nincs. Primi noștri părinți au căzut din cauza poftei érchoz tudják összüreink elestek éppen az étvágy miatt. Domnul Isus Hristos a biruit invingând prima dată pofta. Eș Iesus Hristos nel șdigeu pontosan az étvágy føröt aratta. Fortuna, idolatria, che furile și căderea A balványozás, az italózás és a mulatozás testvérek. Vam spus Kunisztjuk, hogy teszere náindé. Nem tudom hány esztével ezelőtt mondtad. Kármári minket csösi Kármári a nagy evők és a nagy ivók. Ráre olcsa, a nicsodat, noha udvényit kóádevarat Kármári. Ritkán vagy sohasem váltak igazán nagyokat. Prima venire Domnului a fost pregetite de un om abstinent de Ioan Botezătorul. Az úrnak első eljövetelét egy önmegtartós, statuód életet élő ember készített elő kerestelelyi anyást. Astes bunul dumnezeo doriste un popor care se pregătesc că de două veneire. Isten egy olyan népre várma, amely mely előkészíti az ő második elővételét. A două veneire va fi pregătită tot de un popor care se știe este până. És az ő második elővételét szintén olyan nép készíti elő, amely a mely De un popor care cunoaște abstinența. Egy olyan nép, amely ismeri az abstinențiat. Apoi, azután. În sens figurativ, ad vite ertelenden. Suntem împărțiți, adică suntem împărați, aflați în posesia unor vase sfinte. Mi is bizonyos értelenben királyok vagyunk, mégpedig a Szent edényeknek amújan letéteményesei. Fiecare din noi are câte un vas al Templului din Ierusalim. Minda unu nak van a maga Szent edénye a Jeruzsálem templomból. Kár És acest vas. Eshamikaz. Óare nu știți Vajon nem tudjátok? Korpul vostru, trupul vostru, este templul dughulisvend, hogy ati testetek a bennetek levő szentléleknek a temploma. Shinoi putem comite pecatul sacrilegiului. És mi is elkövethetjük a szentek törésbőnye. Pangerilia, acestui templu sacrul. ezt a szent templomot. Gondítj ve ordekteori. el, bár mennyiszer szintiz si és ispita acestui fizik. Érzitek ennek a fizikumnak a próbálkozásait, a kísértéseit, a, a harmadik tanulság, és si noi azt szüntem, când Trixus încerul, de către justícia divină. A mennyei igazság szolgáltatás előtt, minket is megmérnek fenn a mennyei. Vom vedea acea admirabila scéna a judecáții, 7. És a hetedik fejezetben majd látni fogjuk az ítéletnek csodálatba ejtő jelenetet. Scéna judecáții preadvente, sau, cum obișnuim să spunem noi, judecata de cercetare. A preadventi ítéletnek, a vizsgálati ítéletnek a jelenetét. Cel care va fi găsit în in propria sa dreptate, va fi găsít prea ușor. És akit a saját igazságában fognak találni, az igen könnyűnek találta isten isten való országa számára. Nu de, haina de nuntă, nu va fi admis să intre prin porți în Mivel nem fog rendelkezni menjegző ruhával, nem mehet be a kapukon a Aztaz, a cum este timpul, de a ne loa, a ne procura, a cele Ma, most van az ideje annak, hogy szerezzük be a mennyegzői fehér ruhát. Adik, fapte-le, drepte, alicelor ne prihănitsz. Azaz a szenteknek igazságos cselekedeteit. Si, és, a ultima ideje, a ultima învățătura din acest capitol, a fejezetnek utolsó gondolata, a utolsó tanulsága, Când apare scrisul pe perete, a fost ultima noapte belșațariană și babiloniană. Micor megjelent az irașa până, ez belșozarnak és babilonnak utolșo ei volt. Scumpii mei, s-ar putea să fie și pentru noi ultima zi, ultima seară, ultima noapte și ultima ocazie. A mi számunkra is lehet ez az utolsó nap, az utolsó este, az utolsó éjszaka, az utolsó alkalom. Azt a komentátor, a Szeretnénk felolvasni egy kommentátornak a gondolatait. Ez a kommentátor angol volt, Haslow volt a neve, és a két világháború között élt. Karte a lui an, anul 1937. És könyve megjelent 1937-ben. Diamonds from Daniel, addig a Diamante din Daniel. Diamonds from Daniel, vagyis Daniel könyvének a gyémántjai. Din kapitul din kommentáriu kapitului cinch. Az ötödik fejezetnek a kommentáriából, azdorit fura a kommentá, szavacitesc niste idei. A komentár nélkül szeretnénk felolvasni, kiemelni néhány gondolatot. Idei, kare pe mine, în timpul studiului, pur și simplu m-au kutremurat. Olyan gondolatokat, amelyek engem, a tanulmány során, valósággal megrázta. Și s-okot, că este timpul, ca s-o citesc, în locul propriului meu komentariu. És gondolom, itt az ideja, hogy ezt felolvasam, az én semélyes komentárum helyett. Ascultați! Hallgassátok meg! A fost o ultimă noapte în istoria... Lui Belșațar, există o ultimă noapte pentru orice și oricine de pe pământ. O ultimă serbare, o ultimă bătălie, un ultim dans, un ultim film, un ultim trabuc, o ultimă băutură, o ultimă țigară, un ultim jurământ, un ultim chef, o ultimă noapte. Belșațar, utorșo ei volt. Mindennek és mindenkinek a Földön van egy utolsó éjszakája. Egy utolsó ünnepség, utolsó csata, utolsó tánc, utolsó film, utolsó szivar, utolsó ivás, utolsó cigaretta, utolsó fogadalom, utolsó múlatás, utolsó éjszaka. Bélsacári zile lor noastre potzsas organizézi mari le lor szerbőr, szez be a vinurile lor lucrurile sfinte, Pót széj bácsi, akkor eszköpi, uámenisz finc, dar! Égiszte ó A mai, mai idők belső megrendezhetik nagy ünnepségeiket, megihatják drága boraikat, buraikat, megszentségteleníthetik a szent dolgokat, kigunyolhatják a szent embereket, de mindjártnak csak egy utolsó éjszakájuk van. Szent egy sprigatic, pour accia a vieții voastre? Készek vagytok-e életeteknek eme utolsó éjszakájára? Sûnteţ pregătiţi pentru această unică și ultimă okázie a întoarcerii la Dumnezeu? Készek vagytok-e eme utolsó és egyetlen alkalomra, amelyben még visszatérhettek Istenhez? Va fi pentru cel găsit nepregătit. Jaj annak, aki nem lesz késze! Va vaj pentru cei, kare vor fi găsiți în ultima clipială, Jaj annak, akik az utolsó pillanatban olajinél tűlnék fognak találni. de cei care veghează. Boldog aki örködik. de cei care sunt îmbrăcați în lui Isus Hristos. Boldog aki Jézus Krisztus igazságában van Feriče de toți aceia care ascultă și Última soli de salvare. Boldogok azok, akik meghallgatják és elfogadják, elfogadják az utolsó mentő üzenetet. Soli adi salvare, predicat de aceasta biserică conform capitolului 40. Apocalips. Azt az utolsó mentő üzenetet, amelyet hirdetett az egyház, jelentésekon vagy 14. tájazata alapján. Lumia istenent nézik, a világszerte csendben. A budapesti é ultima nopte pentru lume. Lehet a világ számára ez az utolsó éjszaka. A budapesti é soli azzal iste ultima chance de salvare. Ez lehet az utolsó menetművési lehetőség. Alta Nueva Maiti. Több nem lesz. Hanem, hogy itt Kartya úr már evangélista adventista? Egy nagy adventista evangélista könyvet olvastam. Mert a minte exaktan a címlukerci. Nem emlékszem pontosan a könyvnek a címére. De arra megtremert, és mert másen minte terminária kerci. De megrázott engem a könyvnek a befeljegző része. Uh, a fost unul dintre cei mai mari evangheliști ai ultimelor decenii. Eaica a fost az utorsul évtizede legnagyobb evangéliustáinak. Uh, Evanghelistul Richards Jr. Richards az if. Și si spune că astăzi mondia aștepta la aeroportul din Londra, cu ia Londra ni rapidul öt eren barta pentru că <gül> să zboare înapoi America hogy retüljön vissza Amerikába. Csitják. Olvasott. És de data auzit a megafon És egyszer csak a megafonban egy figyelmeztetés hallott. Atenciune, atenciune. Figyelem, figyelem. Avionul pentru bombay és este gata de a decola. A Bombay-Singapurban retülő gép Kész van a felszállásra. Önként nő passzajer még hiányzik. és kérjük, hogy a figyelmeztetés meghallgatása után induljanak el a, a következő számú repülőhely felé. Azután néhány percnyi hallgatás következett. A mi testvérünk tovább olvasott. Újra halott a megafonban. Atențiune, atențiune! Figyelem, figyelem! Avionul pentru Karachi, Bombay, Singapur este gata să decoleze. Az a retulőgép, amely kész kés elindulni Karaci, Bombay, Singapur irányába pe a szállásra kész elnául. Még három utas hiányzik. Így rúgám de să vină la ieșirea cu tare. Kérjük, hogy azonnal induljanak el a következő számú kiárathoz. És fratele se gândejte. És amit ezt férünk elgondolkozott. Ce paciență! Ce răbdare! Nici oda türelem! Încă trei oameni mai sunt așteptați. Még három embere varnak! Dar oare vor sosi? Hát, vajon megérkeznek? Dar n-a avut timp să mediteze, pentru că megafonul spunea foarte iute. De nem volt ideje, soka-i elmelke, mert újra megszólalt a megafonul. Atențiune, atențiune! Figyelem, figyelem! Avionul pentru Karaj Bombay-Singapur este deja pe cale de a decol a Karacsi bomlói szingapurba induló motorjai be vannak gyújtva. Egyetlen utas hiányzik még. felszólítjuk, hogy jöjjön azonnal. Ez az utolsó figyelmeztetés több nem lesz. És akkor a testvér gondolatokban élj. Isten három üzenetet küldött. A jelenések könyve három angyala által. és szület. és azt mondja. Attentione, attentione. Figyelmem, figyelmem. Avionul crețerul ieste pe punctul de decolare. A mennybe induló repülőgép felszállásra készen áll. Domnul Iesus Christos va veni în curând. Iesus Christus nem sokára eljön. Dar mai lipses pasageri. De még hiányoznak utasok. Mai lipses suflete care Încă venit să se még hiányoznak lelkek, akik nem jöttek el, hogy mentsek meg magukat. Dumnezeu, akik még nem fogadták el Isten kegyelmét. Lelkek, care trebuie să akiket meg kell még mérni. Pozitíve soufletul. meg léleket. Salvációval viácsa, meg életeteket. Venni szde graba, jöjjetek hamar. Pynekindúsa Amíg a kegyelem ajtaja nyitva áll. Aceasta ez az utolsó üzenet. Alta nu va mai fi, több nem lesz. trebuie să ne gândim și noi la celor trei îngeri din Apocalipsi 14. könyve angyalainak üzenetére. Deția orkând, în oricare zi sau în oricare noapte ar putea să fie și pentru noi ultima noapte. Ezért bármelyikünk számára, bármelyik nap, bármelyik éjszaka eljöhet, az utolsó éjszaka, az utolsó alkalom. Adja a Jóisten, hogy ma, most, használjuk fel a mi megmenekülésünk nagy alkalmát, hogy az a nap, hogy az nap, ne találjon bennünket készületlenül könvöl beszén tartják szel, amikor hazatértek tebbú hogy a jó isten nélin is teszköön szülét ezt a ideé, hogy ezek a gondolatok gondolató ug nyugtaranítsanak benneteket lelkeket párkútjá,ká Cheton nap tépénrü minszze fié ultimán napté baabilán. Ez az utolsó éhiszak a lehet az én számunra is szeák cioci ce trebuie să fac. Tegem azt, amit tem nem kell. Csó vină, cioci, ce trebuie să vină. Az, aminek jönniek el. Debunulnezeu. Ajá, jó ister. Se putem fi salvat în ultima noapte a vieții noapte. Hogy életünk utolsó éjszakáján meneküdjünk meg. Amin. Amen. nem.